От і все гаразд, подумала Ірен, пильно оглянувши себе в дзеркало. На 30-му році свого життя, завдяки високій організованості своєї вдачі, завдяки розважливості, що керувала неушкоджаючи її чималими жіночими пристрастями, вона була в розквіті своєї принади. Через 3-5 років вона неминуче мусила погладшати, але зараз повнота була їй тільки за окрасу. Починала свою молодість Ірен із сентиментальної, гарнюнньої і випещеної панночки – закоханої ставного підпоручника і зарученої з ним за всіма приписами релігії та звичаїв. І коли року 1919-го підпоручник цей мусив забиратися з добровольчим військом десь далі від нареченої української землі, Іренза присяглася не бувати в жодному товаристві, не знати жодних розваг, не знати посмішки, аж поки він не повернеться. Цілий рік вона витримала цю страшну обітницю, противну основним нахилам її темпераменту. Потім за якийсь тиждень зійшлася з одним здоровим і хитромудрим хлопцем, який без повного минулого, але з цілком певними намірами взявся працювати в постачанні. Ірен промандрувала з ним два роки по всяких усюдах, по селах і містах, де кидано її коханця, що тримав свою милу, гребуючи способами, в теплі і великих на той час достатках. Коли ж кінець кінцем цього пройду розстріляно з вироку рефтрибуналу – Іренне вельми за ним пошкодувала. Кочове життя їй обридло й однак не показувало надалі перспектив. Тож і визнала вона завчасне й доречне знову пристати до батьківського дому, голодного і холодного за військового комунізму, а тепер збадьорілого і підлатаного в перших подихах Непу. Прикрих спогадів про це мандрівництво в Іренне лишилося. Свій вчинок вона цілком виправдувала молодістю та обставинами. І була навіть певна, що теж віддала ДНН революції. Незважаючи на всі пригоди, вона вернулась зрівноваженою, досвідченою жінкою, що тільки зовні зберегла подібність із колишньою ажурною панною. Пригоди вплинули на неї позитивно, вони розвинули її і усталили. А разом з тим вона й репутації своєї не втратила, бо мати зуміла зберегти дочину таємницю, прикривши її правдоподібною версією про гостювання в тітки аж у Сибіру, де, казала вона, не почувалась голоду й молодій дівчині, безпечніше було прожити лихоліття». Ірен дуже легко могла підтримувати цю казку, бо у хвилі постачання носили її по Сибіру. Навіть батько її, професор, якого мати на поводку водила, не міг би точно відповісти, що саме було в ці три роки з його любою Ірою. А в інтимних розмовах з матір'ю вся ця історія фігурувала під делікатною назвою «Першого заміжжя». Потім того ще одна пригода трапилася Ірен. Але про неї і сама мати тільки невиразно могла здогадуватись. У кімнаті, що тепер призначалась Юрієві Олександровичу Славенку, Жив років два тому якийсь медик-студент. Згодом він вибрався. Тим часом професор Маркевич відпустив останнього хворого, скинув халата і в останнє вимив руки. Потім узяв із столу слухову трубку, машинально поклав її в жилетну кишеню, лишивши розкидом на столі шматки паперу, картки, де записував хворих, та з півдесятки олівців, якими писав рецепти, і підійшов до шереги українлісівських засклених шаф, що стояли з книжками по-під стіною». Тут він постояв з хвилину, замислившись, але зрештою махнув рукою і весело вийшов з кабінету. Вперед вітальні покаївка підтирала після пацієнтів підлогу, і професор, ідучи, озвався до неї. Ну що, кінчили Палегея? Чудово! В їдальні вже кипів і булькав самовар. Ірен вийшла з своєї кімнати і розставляла на столі чайне накриття, бо зазвичай професорського дому вечірній час був у обов'язках молодої господині. Добрий вечір, мої любі, сказав професор, сяючи. Мої хороші, як ся маємо, га? Чудово, чудово. Він поцілував руку дружині, що поцілувала його в голову. І навпаки, руку йому поцілувала дочка, а він її в скроню. Це теж був обов'язковий ритуал, що повторювався щоразу, вранці і увечері, коли професор з'являвся в родинному колі. Але він іще пригорнув дочку до себе і знову захоплено спитав: Як ся маємо, Ірусю? Моє ти серденько, о, ти виглядаєш чудово.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 Обідати йому за справами доводилось завжди похабцем, а ввечері він міг порозкошувати коло столу, випиваючи, як правило, чотири склянки чаю, до того ж конча гарячого. Для цього на таці стояв чепурний кошик з десятком вуглин, які підкидалось щипцями в самовар, щоб підтримати його в стані кипіння. «Зараз прийде Юрій Олександрович», – озвалася мати. «Зачекай, Степане Григоровичу, хвилину».